Не суха гілка на землі під ногами дикої козичі вепра. Все зачаїлось. Тоскно шумів лише дощ між гіллям, б'ючись обпали листя траву. Коропа ще тривожили не звуки осіннього лісу, а постріли, що раз поз лунали то там, то з іншого боку. Хлопці ступали по опалому листю підминаючи траву чубитьми, обходячи баюри, у яких відзеркалювались голі берези, осики, вільхи та сумне сіре небо. Навіть не вірилось в те, що зовсім недавно, коли вони приземлились, листя на деревах було золотавим, червонястим, особливо коли світило сонце, а зараз воно чорніло під деревами. Так завдали собі клопоту. Засада на Шернера змішала їхні карти. І командуючи, не вбили, і підняли всіх карателів у цьому районі. Становище ускладнювалося і тим, що група Кудряво знаходилася в масиві, що являв собою трикутник між двома магістральними шосе, які стикалися із сходу і з південного сходу у Кулдизі та ще й окресленого третьою грейдерною дорогою Кабіле-Ренде. вислизнути з цього трикутника нелегко. Та й куди? Побіля доріг населені пункти, хутори, айсарські бази. Ховаючись, уникаючи погоні, треба ще й працювати. І Кудрявий вирішив повернутися у район, де вони приземлились. Вести там спостереження наше все, що зв'язувало східну ділянку фронту від Тукунса через Талсі, Ренду до Кулбиги, іншого порятунку він не бачив. За це був і короб, хоча й пробубонів невдоволено. За дурною головою та нема ногам спокою. Отак і нам після засади на Шернера. «На те Бог і голову дав, щоб по сторонок не сунувся», – відповів приказкою Галка, аби якось підбадьорити себе, бо відчував, що його температурило. Вдарив, не вдарив, а замахнутися можна, так і ми. Побили ж охорону командуючу, та йому буде що записати у свою біографію. Не по кожному німецькому фельдмаршалу стріляють російські парашутисти із 35 кроків. Точно, погодився із радистом Латиш. Орлові не було чого додати, і він повторив усім відоме. Треба натискати на одинадцяту марку. І вони налягли на свої ноги, Намагались заплутати і замаскувати свої сліди. Коли ж траплялись на дорозі повалені дерева, то їх не обходили, а перелазили від корневища аж до верхів'я по стволу. Це затія того шкоропа, від якої нишком посміхались Латиш і Юхан. Сміялись, а таки перебирались по стовборах, лаючись, бо гілки залишали подряпини на обличчях. Постріли то гучні, то слабкіші, чулось раз по раз, то в одній, то в другій стороні лісу. Та ще собаки гавкали. Чому вони валують, на кого гавкають, хто на ті хтори прийшов? Німці, айсарги, приблуди з німецького полону. Минуло два дні і ночі у величезному напруженні. Спати доводилось по дві години щоб йти ще кудись подалі від попереднього місця свого перебування. На місцях зупинок мін не стане. Судрявий сказав, що наткнувшись на міну, німці одразу подумають, що слід взяли правильний. У цьому була зачіпка, бо ж слідів від ніг у лісі немало. Всяк так переночували в густому ялиннику, а потім пішли далі. О десятій ранку перетнули добре упорядковану грейдерну дорогу, звернули на просіку. Юхан підняв застережливу руку. «Не завадило б і перекусити?»